І розсудимось. Нас небеса бачать. Куди ведеш дві душі і свою власну? Гаразд, подивимось, де правда, пристанула Шейла. Ви махаєте Христом, а очі косі з брехнею. Виситі в блискучих домах і одежах, на гребли повно золота в банки, а брати ваші в Христі напівголодні, обідрані, в недугах і гнояках, в темноті і поруч виголоджується в різних Венесуелах, обграбованих компаніями, чиї управи настановляють їм кровожерних тиранів, а вам – собачі подачки. То що ж ви? Ні пискут у спельки, мовляв, так і треба. А що в Євангелії сказано? Забули, осліпли. Забули, правда, твоя дочко, ми всі тут винні. Беннет. Благословляли Христом, обслужували, як церковна поліція адський заклад «Що говориш?» – огірчується Орсон «Хто вас від поліції сьогодні сховав?» – стів «Ви!» – і від нас вдячність Але ви виняток, біла дивовижа, Беннет Чудова, на самому дні смерти, серед головоногів Я виняток? Мабуть, ні, багато А дома? «Чи повинна згадати, громить Шелла, як недавно викидувано трупи чоловіків із шахт під двері вдовам та сиротам, і жодної допомоги їм? Хоч їх кормивці гинули від недбальства управ на забоях. Де священство було? Зновні пискот у спельки. Не ви, ганстери, часом допомагали юніям. І чого так? Досі є такі церкви білих, куди братам у Христі чорним шкірою, а серцем білішим заборонено вхід». Твоя правда, дочко, досі гріх великий на нас. Тож справимо негайно, досить натерпілись. Справити як? Навчи, дочко. Винен заклад, джерело і фортеця всякого зла. Зруйнуєм враз. Заклад котрий? Як точно скажеш? Ваш. Будова з закостенілістю задушних правопорядків. Могильний подих. Хто ж господарі? Ми, а також всі в прогнилості з обманом духовенство, поліція, банки, суди, коледжі, департаменти, збір споруд, просотаних смертельним злом, з їх очистим світ. Як, дочко, вкажи спосіб, кожен, навіть бомбовий, вибух постройки всієї, а на місці її взірець. Подумай, дочко, безліч безневинних знищиться. В безсудності при пожежній руїні. Що там, кожний причетний винен. Невже кожен? А уявім, чесний полісмен, батько трьох дітей. Нехай навіть він і всякий, хто під пора закладу, злочинець з метем його. Шейла спиняє стів, перебільшення з недобрістю. З нею, з нею в розпалах, з незрячих. А помисли, дочко... «Діти безсудно вбитих підростуть і візьмуть зброю, нищити вас, бо ви – мордерці їх батьків. Почнеться різня на сто років. Самі ж бунтарі пройдуть через ріки безвинної крови і поспільний грабіж на дикому розгулі, чи будуть після великої бандитської практики носіями справедливості?» «Напевно, ні. Заведуть розбійницький режим на злиднях, придекорований димом зверх брехунства» чи тут дорога до правди в суспільстві. Дочко, вам всім молодим з яскравим огнем у грудях от взятися через теперішній ліберальний закон до обнов, без наневести, що руйнує всіх, без крови, без невинних. За одно покоління – новий образ життя. Шейла, звідки втіха для боягузів, хто завжди пропонували Ждати і так без кінця кожного століття, коли заклад гнив, то обман. Один дійсний вихід, зруйнуєм зло враз, тепер. Беннет, ходім, нас ждуть, стів, пора. Ходім, хоч я маю перечуття, чорне, жахливо, промовив Беннет. Ти знову, вражається Шейла, тобі ж дозволено сипкий лік противідчаю, прийми, будь як смолоскип. Пора в наш великий виступ. Спиніться у старіх стів. Ради справедливості. Хай пастор подасть найбільший доказ проти нас. Знайдім відвагу почути. Шейла.